Batzutan areazko gotorleku bat bariz bezala ikusten dugu mundua. Gu bakarrik sentirelanetan. Urre bihurtzen ikusten ditugu mendiak, autz bihurtzen eguzkiaren argi larangiatua galtzen dutenean. Eta horrela egunez egun urtez urte edertasun isilori norentza den jakin gabe eta nola ikusten duten sugandilek Nola gaben leuen begiek? Nola? Ate emigratzaiek. Patxi? Ezkiaga. Masail gorrituak lotxaren izerditantek busitako putzuak dira. Ez takit, Masailak gorritzen zaizkigunoi begira daudenek zer pentsatzen ote duten. Ez dakit gure putzuan inork igeri egiten asmatzen ote duen. Ez takit, esango nuke lotxa flotagai bihurtzen urtzen dugula Masailak gorritzen zaizkigunok. Ez takit, sendagileren batek Masail gorrituentzako sendagairik asmatuko ote duen ez dakit, Masil gorrituentzako sendagairik nahiko nukeen ere. Masaiak gorritzen zeizkigunok ispiluak eramaten ditugu aurpegian. Haiia birnikilaan uste Hor Kaixo eta ongitorri? Itakaradinzen. Itakara. Itsarena hots, Josekaitz eta iratigoikoetza. Teklatxon mailan Mari. Gaur horia ibaian igerian arituko gara. Gaur seguratik horiora. ora. Gaur ataundik itsasora. Gaur goierritik ara baina handik ona etorritako batek, kontatuak entzutera. Oriotik otik bisitan etorri zaigu goiherrira. Iñaki iturain. Bila eta bilada bilenak, bitxikeria, Ederrak aurkitzen dituelako da, Orain dela lau bat ilabete berak esan zidan datiratik autopatu dut. Interesatzen Baina noski Gaur kontatuko digu. Gaur egingo digu oparia goi herritarrei. eskaratzen zein Iñaki zubeldia. Oh. Gerezia jateko prest jose ah, Eta mandiorako zenbait kontu hey. ikasleiaguraragur, imanol. da siberri honetan guztora gatoz. Itakara. Aurreko batean lankide batek esan zidan, irati itakan izan ez grezian ederra daura baita hoere. Zerria da zeru mugaz landa, lausotzen den erria. Zerria da bizitzaiokoa hartzen dudan egun santia. Eskagileretan bizitzea, zerria kutxa utxi guztiak dira doiotze zestalitako amona animo haupaneska paseatzea astiro bezalaxe gaurko saio ere zuretzako sosorik bate, ondoan atxeden hartzea bilustu gabe boean etzatea talan brozko baforetan nabigatzea Otxoak dauden, basoetan sartzea Aixeriek jaten dituzte gereziak, otxoek ez da git? Bai, Otxoak seguruna, ere bai, ez. E, Aixeriek jaten dituzte da, badakigu balakigu. E, Azkotan, hormen bueno, di bideoietan, ba, bai, bere arrastuak, e, kakatan, bai, bueno, usten dituzte, egin. Gerezi ezurrek, eta bai, izango nuke ere, otxoak ere jaten dituztela. Josi ez dakit ote den, gerezi zaldea bai. Joia, morra, morratu da <risa> Bai, frutea, geroz eta hori e, jaten dean e, elikaigai da. Eta fruten artean, zalantzari gabe, geriza, ba, ez dakit, edarren ez baldin bada, eta gozagarrien da, ba, ba, oitariko bat egin txat bai ez. Hoxe egunon. Egunon bai. Gaur gair ondotik zion Gaur geresa zi ondo txinzili geresa be izango dugu eta hortxe aituko gea, ez? E, bi hitze inguru honetan, ez? Eta azterdu berazi geresa ondoak. Zer du berazi? Bueno, so nei beintzat oso erakargarria egiten da e, bai begietara eta gero dastamen gurinetara ere gozagarria, ez? Eh, e, batetikan erakargarria eta gozagarria. Gerizondoa zuez dotorea, hogei eh? bat metrotik eh, gora iritsi daitekena. Adaburuari erreparatu forma konikoa topatuko diogu, eta bere azal grisaskak zerrenda horintzontaletan eh, libratzen da. Osto osoak, bakunak eta erozkorrak dituen eh, arbola baten aurrean gaude, eta lorari dagokionez ba izan e, lora txurita ikusgarria ke izaten ditula ez bere fruitua hori garaiza Gipuzkoa guztian e, ondo hedatua goi mendietan ezik Edozein lur motatan bizi daiteke baina nahiago ditu lur sakon eta ezeak Baserri inguruetan eta eskaietan e, ugariak e, dira e, gerizondoak. Aziaren zurretatikan oso ongi hernetzen da, bestela ez da oso erreza izaten, eta bai, mintegi, mintegietan e, erraz arrukitzen den e, zua izadegu. Gereziak hain landatzen dira giren batez, Erlezaintzarako ere interesa handikoa da bere lorarengatikikan eta zura ere oso preziatua altzairu ginzan. Oso egokia eskailak osatzeko eta hegaztiak ez bakarikan pertsonak hegaztiak erakartzeko ere bai ez. Beharrogeita hamar urte inguru arte bizkorazten den e, arboladegu, Baina hortik aurrera geroz eta gutxiago eta eun urte inguru arte e, iraun dezaken e, zuhaitza. Ez da komeni nauzketa asko egitea, baina eginaidenean obe udan partean egitea, neguan erraz e, gaixotzen direlako. Nahi dugun gerezi mota lortzeko beharrezkoa da txertatzea aukeratutako zuaitze batekin. Hauxe, e, geriz ondo ari dago kion, e, bueno, azalpein batzuk ez. Eta gere ondoa ez da ez zerredezta askorik garezirik gabe. Uda berriko lorez zuritik, Salto fruta goxo, gorrira. Baina, gaurko hitza gerezia dugu, e, geriz ondoak, elena ipatu bezala geriz ematen duen fruitu txiki, mardul eta ezurduna, gehienetan azal gorri argia, nahiz hiluna e, duena ez. Hau esan da geitu fruitu delikatua dela eta mardultzeko eta ontzeko ura neurrian eta eguzkiak behardi duela. Laburra da bere sazoia e, gure inguru hauetan beintzat, ez. Gerezi goiztiarra maiatzean hasi ziren biltzen ekasariak eta uztailaren lehen asteralako jasoko dituzte beranditiarrak, ez? aurten goan e, usta ona espero da, baina ez aurreko urtean bezain e, ugaria. Ihintzarik ez dagoenean bildu behar izaten dira, e, izaten da fruitua, bestela zu bera, e, penatu egiten da izorratu eta, eta lehortu ere bai ez. Fruitu zoragarri hau eskuz biltzen da, eta denbora asko erama atendu e, bilketa lan honek, ez, e, mimo moundikin tratatu beharreko e, lantokia dago, ez. Gutxi ukitu behar da, bestela beraztu egiten da. Gure inguru gertuenean ba etxauri Porella eta milagro dira Nafarroan hiruek e, gerezia ekoizten duten herriak e, e, bestetik iparraldera saltu egiten baldin badego hort ba, e, itsasun bai. itsasune ere greitza gehien bat greitza beltza e, biltzen biltzen dituzte bai. E, Milagron bakarrikan pentsauidea batite egiteko bosteunda berrogit hamar mila kilo biltzera espero dute aurtengo honetan, joan den urtean baino euneko amabos gehiago. Munduan irurogi bat e, gerezi mota ezagutzen dira, eta Milagron e, hogeita hamar aldaera ekoizten e, dituzte. Propietate ahundiko e, fruitua dugu, e, osagaiari dagokionnez ba, bueno, e, fruitu askok bezala, e, laroge uneko larogei laurogeikako zortzi e, ura da, azukre motako karbohidratoak ehuneko hamalauukako hiru ditu. E, Eta horien artean garrantzitsuna fructoza da, ez? Eh? Horregatikan, diabetikoek, gereziak beste fruitu batzu baino, lasaiago janditzakete. Koipeak, proteinak bezela xe, gerezien kompozizioaren euneko bat dira, ABC eta E vitamina kantitate oso txikitan daude, baita gaz minerala eta kaltzioa, fosforoa, magnesioa, burdina, sodioa, potasioa, e, zinka, kobrea eta manganesoa. Gereziek e, zenbait gaixotasunetatik e, babesten gaituzten beste osagai batzuk ere badituzte ez. Ala nola hortze azido organikoak digestio guruinak e, estimulatzen gain e, odola odolagarbitzen dute. Dizolba garri bezala ere eragiten du, eungramo gereziekin eguneko gomendatutako zuntzaren euneko amar lortzen da. Horrek argi uzten du, funziola xante eta ipolime dituela, eta odoleko kolesterol maila jaisteko gaitasuna. Flabonoideak horiek esker gerezia propitate diuretiko, anti eta minbiziaren aurkakoak ditu. Gereziaren e, flavonoideen artean aipagarrina azido elagikoa da. Azkenik erketek erakutsi dute honek minbizia zor dezaketen substantziak neutralizatzen dituela, ez? Eta hori, gaurkoz, e, bueno, prestatuta ekarri dedan, e. Itza eta eta Arbola ez. Asegaitu, asegaitu <risa> Iru txustarreko gero zizorta To, opari Iru txustarreko gero Bai, txustar e, kontuak geipatzen dituzula, bai, gogoan dut, e, lehin orde. Askoak jolastuko gendu, e, txustar, bikoak eta irukoak, belarritako modura e, jarrita. E, hori ez, e, irentxi eta barrura sartu aurretik ez. Garko zua hitzak keizondua, hitza <laughs> keizea. Zerria da hormako erloju bat, z? Nah, edo edo gehianuztu <risa> <risa> bueno, Ba bate batek, beste modurenemaan datzen ba bad dio de dazala, segura irratira. Tallanbrostko baforeetan Buk gustto era egingo digu, hozka.erria Eukarikako jose? Zoregatik. Basoetan sartzea. eta utzugarreko paso eta ere daiz e seriada istorioetatik harritzen Ez harri alizateko Gartxoten espainetan Ez karatzetik, erreka jatetxeak babestutako tartea Otordu eta mokadurigo xoenak, behaseingo erreka jatetxean Igartza jaure parean Eterrizatea zein Bueltan, bueltan, aurreko batean izaskuni esan genion aio edo, gero arte edo eta gaurko aurtengo zikloa izten joateko kaixo eta gero arte gaur, inakizu beldiari Ina kizu beldia, kaixo eta onge E, Egun on. E, Iñaki, urtea luzea dela, ikasturtea luzea dela, baina ia iaia konturatzerako egin alde eskuetatik edo mikrofono artetik. Ba, iai ez tarfunda, akordatu ere inge da. Funda. da. E, ez dakit. Eh, 2013 ikasturte honetan irakasleak hala kontatzen ditu urteak ikasturteka eh zerrazpimarratuko luke Iñakik? Bueno, ba da... Urte nere bizitza persoena lehan opareska marra izan da, produzi aldetik ze orain jugila dut da no, baina, bueno, idaztera dedikatzen naiz, eta, bueno, gauzatxo batzuk egin egin ditut ya, badutka publikatzeko bi edo iru, da? eta inmenteia ya oantxe egin egin dena, beste pare bat ere bai. Eta, bueno, e, posten naiz, ze orain dik e, ganbarak eta segide zala luzaroan funtzionatzen. Segi duzala, segi duzala. Ganbarak funtzen atzen, aurtengoik asturtenetan ere itakan ausnarketa poliak utze dituzulako inaki. Azkeneko honetan, zer gilduko diozu? Bai, San Juan zua eta ikasleen oporrak. Ba, nahi duzunan inaki. Vale. San Juan zua eta ikasleen oporrak elkarrekin dato zeugut egian. Naiz eta gertakizun bakoitzak bere esan nahi eta bere jatorri propioa eduki. San Juan zuaren oitxura dirudienez, denboraren aitzuloan galtzen da. Antziniako gure ere, udako solstizioa ospatzen zuten, hau da eguzkiaren urteko ibilbiderik luzeena eta gauaren presentziarik laburrena. Gau honetatik aurre da, eguzkia haultzen hasiko da, argiaren iraupena laburtzen, neguko solstizioa etorri bitarte. Horregatik, Eguzkiaren indarra ospatzen zen egun horretan. Gero, kristautasunak San Juan bataiatzailearen bezperarekin notu zuen San Juan zua deituz. Egun horretan, ohitura bereziak zeuden. Hainbat ikurri, putzu edo saltotan garbitzeko adibidez, edo tagoizeko hilintzetan, oinutxik belarretan ibiltzekoa, espiritu garbiarekin ospatzeko eguzkiarekiko zeremonia sakratua. Eta iduna barrean, su bat pizten zen. zu hartan erretzeko gauza txar eta energia negatibo guztiak. Gorroptuak, ezin ikusiak, beldurrak, erru sentimenduak, minak, barneko penak eta saminak. Abestu egiten zen, eta adur txarreko izan zikesken animaliak, zapoak, sugeak, erre, edo haien kontrako erreguak egiten ziden. Eta zuaren inguruan, dantza egiten zuten, espiritu garbitzeko eta zuaren energiaz blai eginda gelditzeko. Gaur egun, zutara paperak botatzeko ohitura zabaldu da. Horietan norberak nahi dituen gauza negatibo guztiak idatzita zuak erreditzan. Baina horrezgain beste ohitura bat ere zabaldu da. Eskolako liburu, kuaderno, etxeko kolan eta apunteak botatzekoa. Eta honetaz belio bieinek zumarrak ondire lagun jatorrak egin dituen gogoetak ekarri nahi ditutona. San Juan su, suari buruz ari dela onela dio. Liburu batzuen azalak iku sihal izan dituen eta denetari zegoen, matematika, ingelesa, ingurunea, ume batzuk sua piztu baino lehen gerturatu ziren, eta norbaiti min egin nahi baliote bezala jaurti zituzten paperak. Beste batzuek ordea, sua hunitu arte itxarotea nahiago izan zuten eta bitartean, Eskuartean erabili zituzten horriak amorruaz puskatuz eta ozka eginez. Nik hau sepen jatu nuen, nola iritxidira ume hauek ikasten dutena horremeste gorrotatzela. Zer nolako ezkuntza eman diegu horrelako amorrua eragiten diena. Liburuak bagarri gerrene dituzte alabaita eskolata irakasleak ere. Azkenean konturatu nintzen ume horietako gehienek ahian irakaslea guztiaga enditzuko zituztela bat izan ezik ikasi naiaren plazerra. Seguroenik, egunen batean eskolatik kanpo aurkituko dutena. Honaino, pelu bia inenitzak. Eta nik erasten diot, aurkituko aldute ikasi naiaren plazerra. Zeren eta gaurko munduan, egunero gauza berriak ikasteko jarrerarik ez baduzu, jai daukazu munduak daraman abiadurarekin eta dagoen kompetentziarekin. Eta ikasle horientzako, oporrak eldu dira, Eta gurasoentzako ere bai ume horiek etxean edukitzeko garaia. Zenbaitenzat traba dira umeak etxean, baina nik esango dizuet, umeak bereinkazio bat direla edozein etxetan. Orantxe daukazu denbora, ume horriekingo zatzeko, ume horien bizimoua alaiago egiteko, bereiekin jolas egiteko, erakusteko, persona jatorrago eta helduagoak izan daite zen teko zuen balore positibo guztiak transmititzeko. Denbora laster pasatzen da, eta orain, umediren horiek bere alako eskortuko dira, eta gutxiago egon nahiko dute dutezuekin, kuadrillaren lilurak beteko dituelako haien asmo eta ametsa geienak. Txikitan, gurasuekin zorion txu den umeak, oinarri sendoak edukiko ditu munduan libre ibiltzeko. Autoestima, neurriegokian garatua edukiko du eta familiako sustraiak tinko hiltzatuta bere bihotzean eta bere zuko zientean. Eta zuei zer esango dizuet ikasle txiki, gaztetxo, gazteetan erabe hoi, oporretan dibertitzeko modu sanuan lagunak respetatuz, kirola edoarik eta fisikoa eginez. Burua ere pixka baten grasatzeko, tartetan lantso batzuk eginez, irakurketarekin disfrutatuz. Bakoitza hakingo du burua harin, trebe eta entrenatuta mantentzeko zer komen zaion egitea. Nik, esperientzia propioz, tartetan irakurtzea gomendatuko dizuet, disfrutatuz, gozatuz, zuen guztuko liburuak irakurriz. Badakit, iPod, iPad, iPhone, tablet eta makinatxoekin artista batzuk egin da zaudetela, guez ez bezela. Hori ere aurrera da, eta ez nago kontra, Baina bakarri gauza bat esan nahi egizuet, Eitez zela izan tresna horien morroi edo esklabo. Opor oriontsuak eta probetsuzkoak izan ditza zula denok horixe opadizuet biohotzez.. Ikasi, landu, irakurri, gozamenez, ilusioz, plazerrez. Eket dena nastu eta edabea edaterik balego. Hor du amai, edarki. Zuet erre. Horra ez. <laughs> Inaki, mila, mila esker, sutera ez, baina sutatik, zure osnarketak, ateratzeatik eta gure gozamen biurtzeatik. Mila, mila eskerre, Inaki, eskaini diguzun ikasturtearen gatik. Eskerik asko zehi, ere? Haukera, Ondo, ondo pasazuk ere oporrak, e, segi gozatzen, segi idazten eta segi emankor txikitzu gaztetxoek eskertuko dizuteta. Mila, mila esker eta hon. Eberkin, mila eskerreko, agur. Haio. Ama, ibaretan bana. San Juan suitirarik izango da horion ere. Bai, horion legada oiturak bai eh ospakizun handiak egiten dira e, Nola ospatzen lozpatzen ez duzu ezer berezirik egitena Aspatzena... bestengandik berezi aldezberdina bueno ba 70 bai e, aurten ere ikusi nun ateratzen dira ja arratsaldean ja arratsean eh neskamuti gazteakola sorginez eta jantzita ba holako beta aurreko beltz modukoak edo dituztela jarrita eta egiten dute kalegira baterrian Beren eskobekin, daoioekin eta hola, eta girotu egiten dute. Eta gero zuaren bultan ere zehitzetzen dute dantzan. Hori, e, bere zehiai patzekotan hori egiten dute. aspaldiko ezta egipanik, komentela zehi bat urte edo, hasiko zian. Iñakik sekula paperik edo, libururik edo, zutara bota du.: Este tegogoan. Gogoan deti biltze dinara saltoka, alde batetik bestera, eta ba, Baina hola, liburuak bota izan arena, ez, eta baina nei, nei ere mina egiten ditu. Nik ikusi ginditu, eta aurten bai, gure zuan, anbazian, e, mutiko batzuk, eta oien dinakkin ere tokaioak kontatu den bezela, xeikusen ditu nik ere aile gamorruz, liburuak zutera botatzen. Eta mantzian alako zera bat, nearten, ze, ze, ze, ze gertatzen ote da horrez, ba, amorru hori izan ezaten, ez, liburu hartuta botatzeko. Ate gañai pa, ai pa, menaintzun propio euskerarena, esta. Eskerate, odio, no sé qué, tas, bum, botas una meten, hoy nola, nola iristen ari ga, esta. Zerbait saltatu beharko dago. Itxo hori begira egindako gogo eta zuz dira. Urren goberzua. Zazpimen deko gauean gaude. Gure loregetan sasi. Irrintzi oiu eleta ulo. Azkaka azkaka egiten du azalak salto. Azkaka azkaka lurpeko hitzaletatik argiak zizta. Isiltasunaren Atz marketan, onutxik tabiltzan garrasien tatu da iragana. Idatzi gabeko galderen bilduma erdoildua, erantzun fosilizatuen, mendizerra. Azkaka azkaka dabilenak, ozkaka ozkaka egiten dio historiari aginka. Aldabari gabeko atearen bestaldean, argazkiak pilatzen ari dela ari direla, konturatu gabe. Zasin. Gure sumu baitza. Atearen bestaldean inakik argazki asko ditu pilatuta. Bai, argazki asko ditut pilatuta. Argazkiak eta hitzak jendeak esandakoak. Paperean jarri eta horretan abelni azken urte hauetan. Eta gero paperean jarritakoa berero jendeari ematen. Seri egiten dio azkaska azka Iñakik Ba, azka egin diot gauza askori eta azken bola honetan ari natzaio egiten gerrari, 36ko gerrari, baina beti ere mugatu nire ikerketa eremoa, nire herrira. Gehitxo iruditzitzeitandik kanpo ateratzea eta ordun, horta mugatu eta hortan pentsatut dut nire ekarpentzoa egin nezakela eta hortan ari nisa alegintzen. Eta orain bertan ba oise. Gerrako istorioak jasotzen biltzen, entzuten eta gero nolabaiteko ba, formako erintea edo gero irakurgarria ematen e, jendeak e, jakin desan, ba, orduan 36ko garai hartan gertatu zienak herrien. Inakik frogatua du lurrazalak askotan zerbait dirudiela eta azka eta azka egin ondorenean lurpean beste zenbait kontu azaltzen direla. Bai, horixe. Bai. Konturatu nahi zorretaz, eta baita gero jendeari batzuei esan, da sekulako guztekabeak hartu ere bai, justu gai honetan bertan, eh? ba, batek borroka alde baten egin zuelakoan, eta zer da, eta ba, gero paperek justu kontrakoa esaten da. Eta mini hartu ere bai, orain ez da, ornolaiteko distorsioak eta gertatu izan dira, historianik guzti nago olakoak gertatu dira eremu guztitan. Batzutan nahi Beste batzutan ba oker, okerren ondori joz edo. Batzutan azkata azka aska azka egitea kaso ez da nahikoa? oskata eta oska egiten ere jakin behar da? Ez tizuton du egi ulertu, literatu zen hondia daukazu, eta ber, zer, zer, daukazu nitzo jenatzean. Azkak, azkak, akaso oso aixalean gelitzen gara ez da, ta benetan e, lurpe hortan edo atearen bestalde hortan zer dagoen e, jakiteko akaso sakonago egin behar da ikerketa hori. Ta askotan bildurri gabe, ez da, zer topatuko degun e, e, jakiteko bildurri gabe. Beste da erdizka delako historia. Bai, bai, hori da gakoetako bate, beldurra galtzea bestela, ez da hoz Eta zoritxar badira, eh, justu kontrako bidean eragiten dizutenak ez da, baina nola ilduko jopa horri, eta nola aziko ez boa inortan, eta eta momentuetan itezu pausuerdi atzeraka. Baina, geho, ez da, hoz, ez beste erreme joi, ere zure burua berrendartu eta hasitako bideari kontu dagoza kontu egitea. Ez ez azmo gaiztoz egitea tez inoren kontra. baino eh episodio historiko importante bat herri baten bidean ba ua jaso eta oraingo jendeakaren berri e, izatean, nik uste dut hori ez tala txarra eta hori egiteko ariketa dela ondo dien berdela kontuz historia ezagutzeko zer da garrantzitsuagoa entzuten jakitea ala jakitea ba e, nik Olako gogoetan txeko egin nuen, atera nuenean, historia argazkitan. Eta zaten nuen, ba, e, han badago ezaldi bat ezta, argazki batek mila hitzek baino gehiago balio ote duen, edo, nik uste gotez, etz, osagarri diela biak ezta, argazkile eta hitza zerbaiten berri aberatza emateko, Eta olako istorioak jasotzen hasita biak dira importanteak entzuten jakitea. Jendearekin egon behar da, errespetuz, haiek diotena jaso, baina biztan da. Gero ura irakurgarria izango badat, iritsiko bada jendearengana ora jakin jakein behar da kontatzen. Eta man behar zaio, eh? guztu pizka bat, jakin behar dagoa txukun elarazten jendeari. Azpimen deko. Oriotar, petopetoak kontatuko die, goierritar lehortuei, zer ikusten den itsasoari begira bat jartzen denean? Akaso, zuek eta guk eztegu, gausabera ikusiko itxasoari begira jartzen garen denean? <laughs> Inakik zoi ikusten du itxasoari begira jartzen denean? Bueno, azeko nahiz, azteko urbiljetik, ezta? Hemen ikusten dut, oren ekarri eh, nausuan gela hau, eta sentitzen naiz, etxean bezala, dana hori ikusten behidut, da, dana, bai paretak, bai atea, maila ulkiak, etxean nago, naik gainera, benito jartzen didazue, hor, haren kantu lehun eta xamurrak, etxean bezala nago, e, itxasotik goiarrira etorrita eta goiarritarrei, ba, hori joko kontu batzuk kontatzera, baina goiarritarrei buruzkoak, ez, goiarritik Itsaso aldera, gari batean joandakoenak eta hori kontatzeko asmotan, gero behar bada goierritar batek gaiari heldu die saion eta ikertu desan ze jartatu otesan, duela mende bete ba, ataun aldetik berezikita batez ere, horren beste jende juteko itsaso aldera. Ori jora. Ba, horie gustia kontatzera torri da Inaki Ituren, Inaki Ituren. Kaixo eta ongi torritak era. Egun garigasko egin. Euskara, Arrauna, bertsolaritza eta horiek guztiak biltzen dituen jakin mina. Bati, xuxuratu, etxea... Inakiren begien bestaldean antzeman dezakeguna. berak botazi dan enbidoa eta nik eutsi Baietz lotu behar genituela itsasoa eta mendialdea gabe, historiak bere garaian lotu zituelako bazuela zer kontatua eta ea entzuteko presgauden Berakenbido eta nik eutsi Horiotik etorri da Segurara, inaki, iturain. Kontatzera, akaso kantatzera ere bai. Inaki kantu zalea baita. Bai, zainaki? <laughs> bai, zago so gokoa dut. Baina batez ere hori xe kantatzea. Entzute ere bai baina. Geienetan, gehiago gustatu izan zetzea beti parte hartzea eta neronek aldudan neurritxoan ematea. Zen bateraino du, Inakik bere herria orio zenbat bihotzan kapitzen da <laughs> Iniakek oriorekiko duen oriorenganako duen maitasun hori gai ba ez dakit e... garrantzitsu da norberak bere herria maitatzea Ni gustu naturala dela garrantzitsua bainoa dela berezkoa, eta abizpada e, gertatzen ba hori Helen beste Iniakik aurkezten zuen e, kezka bezala es liburuak zergatik botatzen ote dituzten gorrot horrekin sutara Ba, bere herria maite ez duenaren kasuan ere, ba, ja, alarma piztu beharko da, ez da, zergatik ezote duen maitatzen, ua ikertu beharko da, bestea naturala da. Nork bere ama ez maitatzea, ez, kezkagarria litzateke eta herriaren kasuan, beste horren beste ni maitez du, bai, nire herria. Baina maitatu daiteke modu pasioan edo modu aktiboan, eta inakiko zo modu aktiboan, maite du bere herria. Bai, gero hori aizakera kontua da, eta lehen esan dizut, neki, egitea gustatu egin ezantzaite edozein alorretan eta kantatzea ere bai eta egokitzen baldin badaba, ba pasilloan gauden lekuan kantatzen hasiko gea eta kiroletan beste horren beste egin, horre hori besteena begiratzen egotea baina beti gustatu izan zait, pelota hartuta baloi hartuta jardutea atzo azkenekoz futbolean jokatu nitzan eta ja illa aitona izatiko adina badet futbolen aitu ginan seme e, kontra Gurasoak, batzukamak ere bai atrebitu zian, jarri zuten partido hori ta nei atrebitoren zena. Hola, eta kontu hobetan ere bai, nei istorioak entzutea asko gustatzen eh? zaiz, baina haiek e, gero landu ta idatzi eta ematea gehijo. Ez ezu galdetuko, galdu edo irabazi, garrantzitsuena jolastea baita. Ala diote, <risa> eta bueno, kasu hontan gainaiz batata ez beste empate gelditu ginean, ba azkenean launa eta tan gustoa, geo jardun ginean jaten da, edaten da, jolasten da. Iñaki segura arrekakaso jakingu, tebea seindarrok ez dakogu arrastorik ere, zer da karkara? <laughs> karkara da, ba, kalea, kale estua, txikia, leku batzutan karrika, esaten diotena, karkaba ere bai, leku batzuetan, eta gure herrian hori karkara esaten diogu horri, eta hensu zen, an eta behar badan bakarrik era hortan karkara esaten dugulako, Ba duela hogeita bost urte sortutako aldizkari baten izena ere bada. karkara. eta karkara da beraz ba bost urteko errealdeade emankor bat, hain zuzen gaur bimila ko ekainak hogeita zorzi San Pedro bespera, Ba leku hau importante izango duen horretioko plazan gaur ospatuko ditugu hogeita bost urte horiek ibilbide hori te elkartuko gea bide horretan ba elkartu gean asko hane plazan bazkal egingo dugu elkarregin. Aurretik ni segura erret hori nahi baina orain korrika, bueno gaindik ganetzea nasiko, baina laizter korrik ere egin behar dute aurten orain dabiltzen gaztei bururatu zaie, bazkaltzea aparte aurretik korrika ere egin behar txala, eta elkartu nahi izan dituzte, bueno, oralegin bat egin dute, hor joko eta ariako alkatea, partidu diferentetakoak, Herriko e, ikastolako e, irakasle bat eta eskola publikoko beste bat, e, elkartu nahi izan dituzte, harrauneko bat eta futboleko bat, holako bikote, bueno, selebrak, batzutan elkarren kontra eta aritzen direnak gaurko egunez, ba, eta egitezkultik gilduta jungo, te dia, maniokorrika egin, eta olako gauza simboliko bat, eta gero, Baskaldo egingo dugu, azteontan izan dia bestelako ekitaldiak ere aberazteko hau, inaki peruren izan genuen, aian, arri eta herri, itzaldia aberazgarria ematen, eta hola, hori da karkara hori non. Herri baiaretan badira aldizkariak, eh, arrasate pres, bortziretako jepitxapa, elgoi eh, barko barrena, eh, hemen inguruan badegu eh, garaibateko goi gileerreta horrein goi berri bihurtua, eh, orain dela goita usturte, zergatik sortzen da, orion, karkara. Zergatik erabakitzen du herri batek, eh, bueno, argitaratu behar dugu herrian gertatzen denaren berri, herriko kezkak idatzen nahi itugu, herriko usunarketak, zuantxi izan zinen, sorrera hartan, E, zeintzen zuen arteko ura hausnarketa ura emateko e, ez dakit, beharra sentitu zenuten gogoa, ilusioa e, zerk bultzatu zintu zetzen? Bai, kasu bitxia izan zan, nelo? Eteko arrotasuna ematen diguna ere, bai, ze orduan zukeipatu dituzunak zedeen eta ez gehiago, baino oie dira ba herria ondiseago takoa dira, ez da? Arrasate, elgoi bar, eta bortziriak, ez, or, bost, bost herri edo biltzen dituen esparru bat, ta hori jo bezalako herri txiki batetik, gola, herri aldezkaririk, etzeon, gara jartan, mila behatzi erondal bueno, batzuk jakin genuen beste ajen berri, eta orduako bat genuen zen hori edo, gogo hori edo, historioiek kontatzeko eta idazteko gogua, eta ni bezelakoa beste batzuk ere egokitu zian, Eta orduan bi bi gauza hiek. Orduan segurazko forma gehiago eman genion bestetik, alegia ja, euskal zale, eta euskera eta euskeraren egoera haren alde zerbait egin eta euskeraren batasuna eta euskeraren batuaren autu egin genuen hasieratik eta forma alde horretatik eman genian. Baina ni nago orain 25 urte pasa ta geo, han nere kasua mentzat Gehiago zala historia kontatzeko eta e, azaltzeko gogo hori. Eta e, txikitatik enik etxean entzundako, amaren ahotik entzundako, gerrari buruzkoak eta harraunari buruzko eta kontu asko. Eta nik egin nuen idealizatu. Gure ama kontatzen zizkibun historia aiek idealizatuen denitzen, da sortu nuen ere baitan olako mundu magiko bat, eta haiek idazten asien intzan eta karkara neretzat bintzazan, medio bat, bitarteko bat, hortako. Hoiek azaleratzeko, eta hola ze, eta zorionez, ba, gaitasuna izan genuen, eta etzan erresa e, ari eusteko, aztea da. Baina, ari eusteko horren beste urtean, eta gara hartan zegoen, egoera hartan, etzan erreza, hor, medio eskasi eikera gara da, zan alde ez, lehen eipatu ditun, eip, nik izenak ez dakizki, tablet eta eifot, eta oiedanak, oiedanak da badute arriskua menpeko bihurtzeko zu, baina beste, bestetik ikera garrizko erreztasunak eta moduak ematen dizkizute lan hauek egiteko, baina orduan etzan olako li gezer, eta egiten genituen lanak oso modu selebrrean, eta baino kapaz izan ginen e eusteko, eta bestetik, ez asmatu genuen jendeari, Hasiera te gustatu egiten zitzailolako produktua eta bat egin zuten eta frogatu genuen bazeguela premia hori tokian tokikoarena eta tokian tokiko istorioak e, landu eta jendeari emateko eta jendeak horiek gustoa gustoa hartzen dituela e, eta hola 25 urtean asko aldatu da e, mamia e, izaera asko aldatu da gizartea bera den neurrian bai gauza du Aldatu egin dira, ezate bat erako aldatu daba gu era erabate amateur, ez, maitale, huts izatetik, gaur egun, baiak profesional izatera, e, lanbide batzuk ere, lanpostu batzuk ere, sortu dira bideo horretan, da gaur egun e, ardura nagusia hori aurrera ateratzeko dutenak profesionala dira, eta deialdi batean e, sortuak eta aukeratuak, Hori aldatu eginda, naiz eta aiekin batera gero segitzen duguen beste batzuk egiten albotik, ba betiko lan militante amateo gustoko hori, baino diru gabekoa. Baina hori baino gehiago aldatu da bestea, ez ikuspegi no eta guk orduan egiten genuen e, lan modua oain begiratuta oso, oso, selebrrea da eta seginean tabernetan elkartzen, eh? tabernetan elkartu, eta erabaki, bon, izin behar deaketa, nik hau ingo jatai zertan, nik nik hau ingin eta, hola, eta handikan eh, zera hilabetera du elkartzen ginean, eta batek hartze zituen, ba, bi argazki, eta hau nehi amonak zeamantziak, eta argazki zara hau eta, eta, eta gero paperean ya, hola, idaz makinaz idatzitako, eta gero ari zehatzeginean, bon, hau luzetxo zeok, eta bon, hau laburra in behar deaketa, elkartu berriz, eta... Bilera desinte egin da gero, baina produktua ustez, bueno, txukuntza marze honian, motuan hartzen ditun danak eta donostia, eta argiak orduan zeukan taliarria imprentera ere eman, ematen ditun paketean, eta bono, hi, abero, ben, honekin zehete zuen da. Eta arekin, eiten zuten, aldizkari forma itxur ematen zioten, eta ateatzen, nola edoala, Ta alare handako, ta eta alare lehen ezandakoa, eta harrakazte izan zuen. Eta lehenengo alea gaina, oain ez bezala, saldu egin genuen. Eta jendeak erosi egin zuen. Eta hola, hasieran eran, ba, egin genituen bi ale besti gezien. Eh? Urtean, ba, San Pedrotan eta San Nikolasetan. Udan eta Neuan. Baina bi ez, gez, bilak festagiroan, eta bueno, asmatu genuen gure arteko harremanetan, eta ba, gironazan, diru izentimaurik ere ez. Isatekoetan alderantziz, beti gastua. Baina bueno, e, gustora eta bigarren urtean ere ni ordezpenago bi beste ikesgen ditunegin eta keo ja pizkanaka, ba ordoan ja e, udala ere inplikatzen hasten da eta laguntzetxo batzuk etortzen eta maiztasuna honditzen eta proiektua sendotzen eta aurrera egin genuen. Ama kontatutakoak eh, nolabait idealizatu, eh, gero beharra edo sentipena sentitu idatzian, modu idatzian jartzekoa ordurako idazteko zaletasuna bazenuen edo orduan hasi zinen idazten? Ez, tagit, oso bauza selebrea e, neki gertatu zait eta pentsatu nahi beste askori ere gertatuko zitzaiola. Guk ikasketa guztiak eta guztiak da, guztiak erderaz egin genietoan. Txikitan hazi, eta gero paraleletara joan, eta gero unibertsitatera eta dana erderaz. Eta Ni, ez takit, nahi zerbait ekrak egiten zidan, da ni, nik nuen, saletazunik izan orduan, ez estudiatziko, ez idaztiko, eta ez ezertako. Igo solda euskara ere junginan, eta hangin alaba egin orduako sortuazan, eta nik ua erostenun, eta irakurtzen itun orduko artikulu, ladrillo luze, eta segura azko orduan asko euskara txarrekoak, Baino ira kurrit eta gero hasi nintza baina orduan hasi nintza ba gauzatxo batzuk idazten ere gogoetxo batzuk idazten baina esaten nagian 1927 urte nituela eta hola baina ordun da oso gerostikako zera bat ez da eta bueno ba ere ibilbidea ere estetisenatuko literario eh e, irakurri ere estetik behar bezala nik ez dauka oñarri hondiri gero hemen lan hondietarako Eta orduan ere saletasuna ba bideratuet ba honta ba jaso eta ematera eta hortan bueno baino karkara honek balio izan dit aldizkariak hortako tre batzego eta geroia ba, historia batzuk jan, leku gehiago eskatzen zutenak ba aldizkari tx batean lekurik ez zutenak ba, lan, gehiago landu ja e, causa, gehiago zeben kontatzeko eta jasuak eta haiekin ba, atera ditut ba, liburu batzuk, nire ibilbidean kontatuz, Ba herriko ba, alde, alderdi zera importante batzuk ez, zuk aipatu dituzena, ba, euskera bera, egin genuen alako lan filologiko bat, bai hori eus, joko euskera, e, jaso genuen hori joko bertsolarien aberaztasun izugarre ja, neurri batean erreza Antonio Zabalak, bai, ja, liburuki batzutan lehemanaz igulako, takuk egin genuen gura hartu, Eta osatu eta, eta forma eguneratu ezta. eta gero bueno, holioko e, arraunarien ja historia handia ere ba, jaso nuen eta argitara eman eta hor, eta, eta orain gerrako kontu egin. E, Horraren ez da kaitz badezun lehen aipatu dugun bertso Manuela arteke egina eta haak itzukitatzeko liburuen artean, arraunari buruz ziidazeetakoan, argitaratua, bertan ere azaltzen da, atauntara, Josemari Urdangarin, bai. bandera irabazi zuena. Horko bai, kontuak irakurritare jakin, dut horiok beti ez zuela, jokatu, kamis eta horia jantzita, e, urtero-urtero kolorea aldatzen zuela, horiarekin e, irabazi irugataldiz eta erabaki zuena, arte, bueno, hori izango da gure kolorea. Bai, arazi da, bai, eta askorentz eta guztekabea izango da, baina... Hori jogeztu jokatu harraunean beti hori kolorearekin, ez? ez, eta San Pedro Morearekin, eta Donostia Utsuriarekin, zozketatu egiten ziren koloreak. Eta hori hala izan zan, ba estropak emere txigarren mendearen bukaeran azizienetik, mila behatzi dion da berrogei arte. Eta urte hartan, gerra bukatu berritan, ba ez da git, beharroa da militar frankistaren batek eragakik zuen, Ala egin behartzala, euskalo e hori ez dakit, baino urte hartan ja finkatu ziela e, bakuitzak kolore bat, eta geostik orduan urte hartan e, banatutako kolore hori hoi eutxizitzaiela, bai, eta urte hartan hori ba, jotarrek, bai, hori ba, jaren alde e, egin zuten, eta jokatu zuten urte hartako e, estropa da donostian, eta irabazi zuten, eta geostik jokatu dute hori eta, ba, ematen du, ba, suerte, mantziela, ja, lehenengo urtean. Eta patroi urte hartan, ba, bai, e, juntzan Jose Mari urdangarin goikoetxea gurasoak bilak ataundu zituenak. Eraz, at atauni emango dugu bandera bat, ez? Hori Donostiako estropa den historienan mila behatzerunda berrogeikoa, bai, hain zuzen, bai, hori jotarek horiz, jantzita, ez lehenengo aldiz, lehen ere, baino, zoriz, egokitu zitzaielako, bazituzten irebaziak hiru donostian horiz, baino, handikan aurrera, berrogeitik aurrera, jokatu izan duteia, beti horiz jantzita. Rentsi da zundat, ondaren bati auspoa puztu zailo, arro, arro. Seguro, <laughs> seguro, bai. Iñaki kantazak bertxoa. Bai, doniua do, do aukeratzen, izaten ditu nahiko lana baina berre urdangarinen izena dator, urrengo bete betian, hau ere patroi ibilia zan, beste askoren tartian. honek bandera batekarrizun sun, kontsatik behingo batian, milata bederat berro geigarren, urtian Bertjo Manuelena da, Manuel Lázartek jarri ja sorta osoa egin zuen kontatuz, banderen, Ba Donostian irabizitako banderen patroiak eta bakoitzari ba bertso bat emantzion eta txatori Josemariri ba bertso hob egin zion bai. esango maitea ez nahi zugabe joango joango joango joango ikerketa lan bat egiten asten zarenean e, zeintira pausuak, eh? nondikasi bentsatete Ina ki kasko zapalduko duela kalea ez dakit gainan grabagaio hartuta ibiltzen den, liburretatxo bat hartuta ibiltzen den, e, kontatu nahi duen horri edo eh horrengandik jaso nahi det zerbait konfiantza nola luzatzen diozun, denek ere ez dute erantzuteko jarrera berdina izango gaiaren arabera, eh izaeraren arabera, nola erakarri ehzuk nahi duzun eremu horretara. gainatu gabe. Bai. Bueno, lehenengo ausardia behar da. Eh? <laughs> behar dadez jakinarena, eta gai honetan ere ba, nik segurazko horix eginuen. aspaldittxo idatzi nuen bakarkara aldizkarian erreportaje bat. E, jakez goikotxearekin batera heldu genion gai honi. Gerari buruzko erreportaje bat egin genuen, baina artean ezer gutxi geneki genekielarik, eh? ez genekien askorik, Eta auartu egin ginen, baina osartu ginalako gea ba, hasi be, zi bestelako kontu asko iristen batetik eta bestetik. Eta hasi ziren ba, bueno, gaii horretan ere ba, ba, erne jarreninzaago behar dira belarriak erne, belarriak zabalik eta begiak ere bai. Eta begiak zabalik eukitze horretan nik erantzi nahi dut Euuki behar dira bideak. Ni uste dut nik batzutan bazterretan ikusten dut jendea Begi bakarra, zabalik duela, ezta bestia itxita. Eta horrean ikusten du alde bat, eta beste eztu ikusten. Eta hola ba neke zegin daiteke, gauza bate, zintzo jator. Eta, bueno, ez da gitala aline izan. Eh? Nen ikusten du eta alegenea gitendetela, eta jende batek hori ikusten du eta gero etortzen zaizkizu. Nei, azken urte hobetan jende etorri zait, historiak. Kontatzera eta joan atzaienean ere bai bairantzuten dute. Badago horrendik ere zera eh, mamu bat eta eh este, baino eh, tabua eh, mm. eh gaia tabu bihurtuta ez erantzuteko, beldurrak eta bihkoak ezta nondik sortuak eta izan dira jendea atrebitu eztienak euskalo barruan zer zuten ze beldur noiz eta nola eta zergatik sartu baino baina atrebitu ez dienak, ezta beldurtu, e, gerraren gai aipa, aipatze hutsarekin beldurtu, eta erantzuna izan ez dutenak, eta beste batzuk gora ere bai, hasi bai eta gero eten eta olakoak bai, baino bestetik e, topatu jendea ikusten duena premedia, gai hori ere eta orduko kontuak ateratzeko, eta bestetik batzuentzat zera ere badalako, e, nola ere. Orduan jasoet zuten aitorpena egiteko modua, eta eragin balsamiko edo lazaitzailea ere baduelako. Tain zuzen, e, aurten liburua ateratzearekin batera, ze uste dut aterako egula, irailean, hori dut elburu, bandik hilabetera gero gainera omenaldi bat egitekotan ere, bagara, herrian fusilatu zuten gizon bati, egingo zailo, arekorendik bizirik ditu alaba eta semea, eta biek hartu dute, hola. Arnaz, hartuta erabakia bazan garaia, ez? Eta aien ere gogora ekartzeko. Izan zian bestelako hildakoak, izan dira gerostik ere, bere momentuan, bere omena jaso dutenak. Batzuk, inkluso kale baten izena izan dutenak, eta eta izan zutenak eta bar eta basan pertsona bat, pasan gizon bat fusilatu zutena ezer egin gabe. Getariko kanposantura eraman etango paretaren kontra, eta oraindik inolako aitormenik izan ez duena inon. Eta orain eta liburu ni lotuta sortudan bidean baorri da hau ere eta hore joko udalak orain dauden hiru alderdiek. Aho batez, ahoztu zuten, urrian, ba hil zuteneko urte urrenaren bueltan egitea omenaldi hori, eta, bueno, egitekoa zala nikomentzituta neona espaldi, eta azkenean, bueno, egingo da, nipozin nago. Iraian, ikusko du argia, mila behatzen eta hoi tamaseko gerraren ubera, horioko istorioak liburuak ikusko du argia, inaki, egin. Nola asmatu noiz garri behartzenon ikerketa lan bati puntua noiz bukatzen den? Noiz eragi. Ui. Hori e, mugabe izan daiteke. Hal da eh? Edo a da. Hala da aste honetan bertan ari naiz historiak jasotzen eta ja nik bukatutzat eman nun, nire idazketa eta gainera norbait ari daia ja, orain maketatzelanak egiten... Baina ez da bukatzen Eta ezke izten zaizkizu berriak Eta iritsizitean liburu baten berri Bateke hola Zerbeite ipatuta eta Josu Txuekak idatzi zuen Gurs elkampo basko Eta hori da Euskal Herritik lau kilometrora Suberuti lau kilometrora Herri bat gurs pirineopean ane, e, Frantzian eraiki Ereikizuten ogita e, Emeretziko hasi e, ziren eraikitzen, Eundakan mila errefusiatu pasazien kataluniatikan Frantzia aldera, ieska modu kaotikoan izan zain izugarria. Eta Frantziak hasieran gaina bere zalantzak izan zituen, eh, jendea hori onartuko tezuen, azkena sartu egintziran, jarri zituzten kampamentu batzuk hango mediterraneko ondartzetan, axel eta baino izan zain gauza kaotikoa. Eta gero, ba izan zuten halako detalle momentu batean, esan zuten eh bueno eingo dugu bat eremu bat propio euskaldunentzat ze euskaldun asko san han haien artean ara jundako gudari eta herritarrak eta haien artean hori jotar batzuk ere bai eta orduen ereki zuten beste hau kanpaleku hau e, gurs izeneko zera hortan ta niko horren berri ez detizan oraindara oso gutxi arte eta orain izan dute Eta liburua eskuratuet eta zerrendatuta datozan egondako errefuxiatuak 59an eta haien artean agertzen saizkit Zazpi edo sortzi baten kasuan Zalantza etelago hori jotar Eta oain Oien berri eman diet Batzuk ezagunak ditut Familiarrei eta aiek sekulako ustekabea Baitare eta jakena aien, Aitona zan, osaba zan Aiek harizizkit aien berri ematen Eta ni ba, Liburuki, liburu gai Horretan sartzen Tartekatzen izugarria da ni badakit liburu argitara Eman eta geelora hain zuzen, liburu atera da, dalako sortuko diela beste batzuk. Lekua baluketenak, liburu hortan, baina beste baterako beharko dutenak. Gure baste usti ten ditu sunibaia ashpaldi an ustelkeris sikindurik zizaituen une beretik ikusten dut ora indik ere bizinaia borondatea tamaitasuna igeri Zure handita zunea aritu garela aipatu dugu. Akaso ez dakit? Burri herripareko ezkai baian bera bezala eburrezko enborretan, joan ziren bere garaian e, goierritik hori ora. Ataundar, mordosiko bat tartean. Goiertarrak bai eta ataundarrak tartean. Hori jakitera iritsi zara e, inaki. Azken liburu hau e, idatze bitartean artean. Etzen zure asmoa Eta azka azka kauskakauskaka hori ze topatu du. Bai. Ata hondar desente. xente daudela han Orion. Jatorriz gaur egun ja aitona munak eta bertan biziak hemendikara joandakoak. Nai gabean topatu da. Ba bai, utzekabean. Eh ni nitsan horren bila ibili, baina bai hala al, da bai. Azko junak ez ta nola, ez ta kit almadietan jor noticiasan burgin bezela. Ez nozki, bestela gongozean gurdibaten gainean edo. Auzkalo, baina hori joan familia asko dago, de xente, jatorre ja hemen dutenako jarrin. Eta bereziki eta batez ere ataunen. Eta orduan, ba, or, zer hori gertatu zen, gertatu behar zen, darrigor, edo izan zen kate bat, horren ahontzan bat, eta joño, Kaliforniara ahontziena bezala ez da, i, emetzio, el paraizo, i, torri zaitezte eta behar badolako zerbait izan txan, hemen krisi apartekolik izan gabe ere bain hor kate bat gertatu zala ez da hoz eta abizenek esaten dute hori eh. joan daude, alustiza, aierbe, ordangarin, aierdi, zaldua, albizu, dorronzoro lehenengo abizenak bakarik izan ditute, eh. ze batzu juntzian hemen dikzen harremazteak handaude eta hoie denek jatorria hemen zuten eta gero egia da. Orain ni ikertzen ari naizen gai honetan, horietako batzuk protagonismo berezia izan zutela, oso historia bitxiak gertatu ziela, batzuk mingarreiak, horietako batzuk ileginbait zituzten eta bai, ordun gertatu izan zera hori, ezta? Bueno, aipatmen hori alegia, ja, ze ze, ze daba. horren beste ataundar hemen. Hori hor gelditzen da, eh, ataur bate, ataundar batek eh erantzun beharko lio ga nikan ez hautzen laguna bat Martin Aramendi eh trapo esattendio tenata marron ere ba, ez hautzen dut eta mm hango -hmm. adira hon bizi dira a beria seini geltzen dion baten bat gaur guk eh Iñaki da kontatzen e, oraindik ere kontatuko ez duzen bai kontu baina hori baten bat entzuten balego eta e, bere jakin milariozke ingo alio eta sokari tira egin nahiko balio ba hemen txelenengo enego puntada ez da, e, Iñaki Adibidez, Gabino Alustiza Etxeberria hemenge seguran bertan jaio zen. Bai, eta den arrastoak han zuen Orion Aian. Bai, eh, hemen jaioa izan. Gabino Alustiza eta haren emaztea ere bai, Luisa Telleria. Horra beste abizen bat. Hemengoa. Bilak hemen jaio eta eta juntian Aia aldea, anbadu palazio bat. Aspaldiko eh, urtetan Gipuzkoako Foru Aldundiarena dana eta han elkartzen zian gara, batean, frankismoaren garaian ere, diputatu goztia, segulako otorduak eta egitera elkartzen zianan, eta hogeita amaseianko katuta, ba, gabinoa lustiza da hango administraria, anari dalanean. eta EAJ-ko kide, ba, azke, orduko azken haute eskundeetan, alkate izendatu zuten, aukeratu zuten, eta esan ariako alkatea, Eta hori e, joko alkatea, ere e, lagunazun ezaguna zienen eta hori jokalkatea, falanjistak ori joan sartu horretik, eta sartu zian hogeita hamasiko iraiaren hogeian, ba, egun batzuk lehenago sekulako jende pila jonttzen barharkotan. E, Donostiakoa eta hirungo zera exxodoei izugarriak izan zian, kopurutan ez, eh? jende asko juntzan hiri erdia esaten dute Donostialdetik eta hola, Eta hori ez noski horren beste, baino barkuak juntzian, hori eh? jutik abitu eta doni bane loitzu negaldea, eh? San Juan de Luzia, eh? esate, behin, sanjuntzian asko eta aien artean juntzan hori ba, jo kalkatean sanjuan herzila. Eta haren semeak esan dadakit nik esan zilola gabinoa luztizari hori kalkate eta bere laguna. I, guazemak bestela kontuz, eh? Kontuz hemen, hemen eitzeko gauzonik eta guazemak eta nize eta jungono, nik ez direzitxarrik egin eta... Gaino a luztizak zeuukan delitu parte hartu zen ba, gainerako alkate euskal alkateekin batera bat lizarrako batzarrean nun euskal e, estatutuaren aldeko ba, botoa eman zuen haiiaren izenean gabbinauz zakketa. eta ez besteik. eta haiian geldituzen ezza niino egun eta sartu zian nazionaliak edo falanngjtak edo sartu zian, eta egun gutxitara arrapatuta atxiloa eman eh, zuten eta hukizuten eh, ondarretako kartzelan, Donostian eta han bi iru azte pasako zitun, ezpeirakit justu zegun eta ne zuten, baino urriaren hoi eta uhartu uartu, kartzelatik atera, eta gaina oh, eufemismo ehar bat, es, esan zuten, esaten zuten, esaten ziten orduan presoi, eh, bueno, ja libre haiz, eh, libre zea, eta atzen zuten da ankamio ja eta Artu, ta honen kasuan, beste batzuekin batera, eamantzuten eh, eh, hernaniko kampo zantura, eta urteartak urriaren hogita zazpiko gauean fusilatu egintzuten, tartean aitzol zala, aitzol famatuan, hura harrapatu zuten baiunatibil urazikoala barku batean, eta horre eh, fusilatu zituzten eh, amaretik gora gau hartan, eta tartean zan hau, gabinoa lusti zaga, seguran jaiutako gizona. E, inakik hori kontatunek nuke garbi gelditzau da zu mila behatzen daugitamaseiko kontuak ikertzen aztertzen idazten asten zara eta horio bertako gizon emakumeen izenak e, skuetara iristen zizkizunean en, zuten asten zarenan konturatzen zara herrian bueno, gertaera, huetan e, izena protagonismo izan zutenetako asko dira goierritar jatorria dutenak Ata bai. jatorria dutenak? Bai. Tartean Felipa. Lehen aipatu dugun Josemaariren arreba urdangari Ta... ohikotxea. Bai, Tarean Felipa e, dirudien ez hauen gurasoak joan zien orlioa. Eeta oso kasu bitxira e, baan bi, bi nahi. eta Bi nahi horiek ezkondu zien bihaizspekin batera eta sortu zituzten bi familia. Eta Felipa daba bikote hoietako baten alaba. Baina, Filipa zan bat, baina ama hauek ama ilu zian, eh? Urdangarin goiko etxea. Aietako bat zan, lehenai patutako Josemari Urdangarin, e, hori joko esentzia zana, zezan arrantzalea eta zan arraunlari jaz, eta arraunlarien patroi eta irabazi irabazizuen berrogeiko bandera hura, baina bere denbora guztia, behar ba, behar zuen, arrantzale. Eta gero, momentu tragiko bat ere bizi zuen, ze haien eh, vaporea, haien itxasontzia, ondoratu egintzen getariko uretan e, udaberriko zera galerna eguno ditako batean ba, e, ondoratu egintzen barkua eta ani bere arrantzaleetako bat, ezta? Hori ere sufritu zuen Jose Marik eta esan ditama 13 ziala eta gainera haien ama Ameru gutxi eta aur bat hartu omen zuen e, ari, yani bularra emateko eta hola Filipasan nik ezagutu nuen bere zartzaroan, ba, oen dikanele premia izango zun, eta arek lan entzunen zuzen gure etxean, gu nik panadero izan, eta aita, bere demora guztian, okina, gau ez, lan eginduena, eta nik ezagutunen Felipan, gu goizian jaik eta han lanian, jote zan, ja, ba, goizian goiz noski, baina, eka guzoa etzune mate, baina, Han, eta zain, emakume kemen ondikoa, ja, umore ondikoa, Felipa Ataun ez dut zioten eh? Felipa ordan gari, baina gauri joan, Felipa Ataun. Eta Felipa Ataun, ba, hogeita amasiko irailaren, hogeita behatzi jan, samiele una, entzuten, ba, entzuten, bat, ez da? Hori egin zuten orion, baina egin zuten herri askotan eta eta jakindu danez beste gerra askotan ere egin dute emakumen kontrako zigorra emakumeak etian gerrara joeten, ez zuten armarik hartzen, baina ba e, alde batekoek, bestaldekoak zigortzen zituzten basielako, ba ben etxaien emaztea, alaba, iloba edo nada lakota. Hauen kasuan nazionalistei helako, ibiltzen zielako, e, zielako batzokiian, orduan ba batzokia 30iko markadan Orijon Eta ibiltzen zialako eta kontua da ba hartu zituztela hiru neska gazte udaletxera eraman an egin ziten hilea dana moztu harrape ileri gabe utzi irrizino olillo edan arazi, gero segituan libratzeko tan are lotxagarria gota ibiltzeko eta arropa zarpailegin eta bizkarrean zintzili kartelak jarrita ba nazionalisten kontrako hitzeekin eta goizian goiz kalear adik eta aurretik antxistulariak eta jarrita esnatziko herria ta ikusi zehaten zeraura ibili arahizitusten kalian gora eta bera hiru e, neskaiek eta kalia segurako sigorra da neska gazteentzako hori da bizitzei sorratzeko modu bat dirudienez ba Filipa taunen kasuan ez zuten lortu ondoratzerik ez da, harro agertu zena bai egun hartan bertan eta bai gerora bere denbora guztian Ekabetan egin zuen lana eta bere lagun emakumeekin da, egun hura berak ekartzen zuen gogora eta eta eta izango zuen gora Errepubliketa gora hau eta eta baino gogora ekartzen zuen egin zioten zigorra eta ez zuen haren damurik eta sekula erakutsi. Oii izanzen, Filipa urdangari ni eman zioten zigorra hogitamaziko gerraran egargarri hartan. Gerrarekin loturarik etzuen izan anekdota jonek, baina osa xanti ataunek e, Josemari urdangarien eta Felipa urdangarien anaiak e, apostua egin edo apostua onartu zion ata noirugarren, ari ata noirugarrenak sake egin eta xanti ataunek e, ez gerrarekin erantzun gozila egindako sake guztiei. Bai, ez egin zion, no? erronka, hori izantza nahi zuzen ba, bere anaia josemarik. Estropada da irabazido, Nostiakoa mila betzidon da berrogian, eta haren ba, homenez, ba, festa, bistan da, eta festa, eta eta bazkai ja, bazka hartara etorri zen atano irugarrena, Mariano Joaristi, Aixuitiara, eta berak ere urte hartan ba, pelota txapelketa irabazizuelako. Ni okero espanago e, lehenengoa, modu ofizialean jokatu zana. Eta gerorak jokatu izan izantzan bi urtean behin eta irabazi zuen estegitzen bat. Segidan, baina 40 bai, berrogeita an bai, ere bai, 4 ere bai. Hola, kontua da egun hartan etorri zela hori jora eta antziala largazkilla ere badago. Hor, liburuan txato batetik bandera irabazi zuen e, patroilla eta bestetik Mariano Joriste, ba pelota ja ba, txapela Chapela irabazi zuena eta e, orduan, ba Ospakizun hartan, ba Santiago e, hauen anaia ja, Ba, ez da, geni zenbateraino, hote pelotari edo, kontua adabintzatea, erronka joziola, atan hori, i, frotu ira honberdi eta ik, josa sakia, eta nik jaso balietz. Eta, hoxe joo, menzion, erronka hori herritzak badakit, horiek dira, jasotzen dienak, hau, zau, orduko duko jarrek, kontatzen dutena, ez da? Eta hola, xe, eta bazkaltzetik dana frotu ira, eta jarri, eta pelota eman, atano irugarren aundiarin, hauzkaloarek ze, ze asmotan egin zakea, ezta hori ezta genik, baina zakea joo mentzuen, eta xantia taunek, eskerrez jaso, eta beak jarritako puztua irabazi, eta dana guztua, eta buelta eta segituko zuten festan, oizi, zantzen, anekdota egun hartakoa bai. Ifaraldeko portu ekar dezagun kantara Kale guztien sendimendua Edalon zien ikara Marin nielen baina Ginebra ondaren dirdira Gau biluze Ja shorten sit sai gu begitza balen ni mira No verdiarè eremueta la vanago a diren patuak izantzen argizpirik Inazioz aldua izan zen bere argizpia, beste ataundar bat. Ataundar bat, ataundar bati laguntzen, ataundar falmiilei hau subati laguntzen. Bai, gerrako kontuak, serebreak, bai, Narciso aierdi beobide, hau ere ataunen jatua, eta hau ere han orion egokitu zana, ez? Tauda hain zuzen, ba, joan zanetako bat, hau joan egin zen, hau iparraldera joan zan, barkuan, hau joan San Juan de Lutzea, ez? Hau edo nimen eloitzenea honda hau antzan. Baina handik anazte batzu pasata, ja, falangistak irailaren ogeian sartuta herri jan, ba, herri jan, bono, lertu zituzten bizu bilak, han, bizu bi, daude, bata herri joaren gainekua, eta bestea trenbidea da. Eta erretira dan, ba, e, milizianoek, eta gorriek, eta, no, tartean, e, zera, gudariak ere, ba, ez? Eta ugariak eta bar, leertu zituzten, bizu bioiek, eta joan zian e, erretiradan, eta egun batzuk gutxi lehenago, ba, junak zian, e, gizon asko, barkutan, eta artean zen narzizoa ierdi. Baina falangistak sartu eta dirudienez, e, kenduta, eta artean gertatu gabean, gero egin zuten e, lehena ipatu dudan ilketa, e, eta eriko kanpo zentuan, baina artean, ba, felipa eta emakumioi egindako zigorra gorabera, Etzan zorionez, holako e, zera hilketa e, masiborik eta izan, et, etzan minia hundie girek ertatu, eta abisua eritzan, e, ara doniban eloitzunea, etortzeko, bueltatzeko etxea, e, hemen etzala ezer gertatuko, segura esko orduako zuten, etzutela inorilko edo. Eta batzuk bueltatu entzian, zoritxarrez bueltatu Teodoro mitxelena hori da hil zutena, da auk denomenduko duguna. Soa solitsarres bultatu izan eta inolako txarrik inori egin gabe akatu egin zuten STVkoa zelako. Solidaria de trabajadores vascos haingo gaur egungo ela. Orduan ez izen hori eta aregitzen kan besterik. Etan itzulizan izan Narciso Aierdi ere eta hau etorri orduko atxilotu egin zuten eta zeukaten udaletxepeko ziegan preso Diru hienez, narzizok egin zuen pekatu guzti izan txan, hau tezkundetan, baseari batzutan da, eajotaren aldeko boto eskei biltzia. Oixezun, bere pekatu guzti da. Ja. Ibilizan, hori joan moduan ezautzen degon beste gizon batekin batea. Baseari horietan, ferru hori ere juntzan da huatzen etzan itzuli, oareke, ah, eh, bueno, abizkorrago pentsatu zuen, da huatzen etore baizpare. Narzizot hori izan, eta zeukaten horre ziegan, eta e, beste sei bat preso edomentzeuskaten inguruko baserritarrak eta hola eta joetzen za familya honen ba baskari jatekoak eta ematea taula eta hoe gustu dute garbitu eingo zutela se kanpoan zan e reketeak esatu mintzu ke le trois tota palo que le va ba a servir palo que le va ba a servir eta, egiten omen zioten kontua da orduan ba honen e, narcisoren emasteak eta Ba, bueno, burutazio bat izan zun, eta burutazioa zan, jotzea ba, beste ataunduar baten gana, inazio saldua, orduan hori e, joan bizizana, eta taler mekanikoa zeukana, eta automobila zeukaten, eta falangistak zartuta kontua da, ba, falangisten burua egintzuena, epifanio etxe berria izeneko e, nafar bat, falangista, ba, uajarezan, saldua taren etxean bizitzen nik, ala daukat, ez da? E, Zer, jasoa. Eta haien etxean zala, ba, orduan eh, aier ditara, joan zien zaldua bere herriko, ez, ataundara horren gana, eskatuz, be, ba, nartzizoren biziaren alde egin zezan, e, epifanio aren aurrian, talaxe gertatu zen, nolabaiteko elkartasun solidaride e, goiarritar hori ba, gertatu zen, orduan hori eta orduan e, zera, etxeberria Falangista harka gindua emantzuen, eh, Narciso askatzeko. Gero hala ere zigortu zuten, izan bere paia, honek ere, eta izan zuen, zigoar ekonomikoa. Ba, ordu Ordurako asko izango zana, ez dakit berroi tamar pesetado, zenbatekoa do, zigortu zuten, baina, bueno, bizirik gelditu zan. E, dirudien ez, orduan pasazuen, beldora esitzen, zekuela, aztu, eta bola, eta jute meza, mendira loiteraba, zerroi zumatzen baldin mazuen da, Olako goza kontatzen ditu Narciso horrene familiaak, baina bai, beste gerra episodio triste bat. Mila behatzen dagoita maseiko gara hiartan, orion zegoen automobil bakarrenetakoa Alejandro Zaldua irizar ataundarra zen? Bai, ez etzan Alejandrorena zen Inaziorena bere, anai. Inai, anai Inazio Zaldua irizarrarena. Hau eka taundarrak, badirudi Inazio etorizala laskau, tik orduan laskauan bizizala edo Eta Alejandro bai, etorizan gerora e, Bata Inazio gita marrean edo, eta Alejandro gita amairu inguruan edo Eta juntzan ba han lan azalako Eta Alejandro honen seme eugeniok dakit nik azalduta Ba kafen egiten zuela lana Alejandro Zalduak Behasengo kafen Trenak egiten eta dirudienez Gara hortan hemen izan zen gaur egun bezala krisi ekonomiko latza Berak zeireun Eipatu zuen, ba ez dakita euskalo Horren bestenei oso hararo egiten zaitu, Zeireun langile botago menzituz zituztela Gara hortan kafetik eta Aitako batzuk ba ba no, no aitea, jo, ber, lanea eta Alejandro hau aprobetzatuz berana ja lehendik antzeola hola mekaniko lanetan eta tailer bat ja bazeukala ba, berriko Ondo Zabaltarekin bateatola ba ara lanea eta hasi zan eta nordukoia ja, bazeukaten bai automobil bat e, taxi lanak, edo egiten zituna eta ori, Alejandro hori ba antzala e, egokitu zitzaion ba bere seme Eugenio dioenez Ba, orduan han, e, gorrietan ez da. Ba, milizianoetan edo ba, agintzen omentzuen otsoa izeneko gizon bat Partidu Komunistako omenttzena, barek e, eskatu zion agindu, esan beharko dugu, ba, eraman zezala automobilian eibarrera, barrera hai ere ba, besteak edo niban eloitzune bat itasso da junttzan bezala baunek eskatu zion eraman zizala Ibarera, analizialako ja orduako antolatzen beste fronte bat, ez da, eusteko, ez? Ja, bazetozen erreketei eta bar. Eta ordu no, hola xe, e, eraman behar izan zuen, edo eraman zuen, e, Ibarera aura aurra ez ezik bere familia guztia, eta eraman, eta are konbidatu geroan gelditzera, haikin batera, ez? Ja, hane, eta baino honek ja ordurako Alejandro familia zuen. Hore joan, ere bai, haitxare eraman zuten, eta Andria eta Biume, eta hirugarrena Garrena hau kontatu didan Eugenio, amaren zabelean, oita amasei hartan, eta orduan itzuli egin zan, eskatu zuen eibaren salbokonduktoa, ibiltzekoan, orduko errepidetan, eta hori itzuli izan da jarri zan, eta handik oso egun gutxitara falangestak bazeto zen, e, donostetik an bidean, eta hauek, ateazien, errepidera saikolara hango Auzo batea, zer da, eta basetozenei ongi etorri ja e, egitera. bere lagun batek esanak guazen bak, guazen bak, bestela, han ez gaudenua, gakatu ino baitizte, gai zartzen dienean. Ta kojonuarekin, ba, alkandola urdina edo jantzi, edo altzutena, eta arahun, ari ongi etorre jagin da, hori da hein? hori da nik ikusi detena kasu askotan, hori da, patua gerra da kanpoko gauza arrotza etortzen dana, tsunami baten moduan, eta eragiten du sekulako movimentua, horre zirimola ez da, eta orko katzen ditu batzukalde batean, da beste bestean baina kero mm, Tsunami horrek gero aldatzen du eta alde batekoa bestera eramaten duta. Holako kasuak ikusi ditut asko, baina nolabait ere esan nahi ba, dut gerra ez da aihena, ez da orduan orion jaiota bizitzea egokituz hitzaileena kanpotik etorritako ek kontu negargarri ideologiko beste batzuk bultzatua ba eta bideratua ba da eta gero herrira etorri da eta jartzen dituna elkarren kontra borrokan, ez da Suerte txar bat egokitu zaiona, ba, belaunaldi bati. Eta hoi dira adibideak, adibide gero kontatu egitezkena mudu anekdotikoan, baina kontatzen dutenak benetan ba, ba salbezekin. Pueda alean egin Peda, mm -hmm. behar dute, ba, bizitik atera handikan, ezta? Aldala. Eta orduan horretarako egin behar izan zituzten, era horretako kabriolagez. Hor zerrendan elituz eguna felipe aierbe aierbe? Bai, beste atando bat. Felipe, aiherbe, aiherbe, bai, Ataunen jaioa Antonia Artza Ataundarrarekin eskondua eta hau orion zuen Mikelete. Mm -hmm. Oren kasuan badirudi hain zuzen e, Mikelete juntzala hori joraan egokitu zitzaiola postu hori ezta Mikeletean ziren garai hartan, ba, indar polizial bat hola e, kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren menpeko gorpu... Tx, policialesan eta gero herri-herri zeudenak eta badirudi hau egoten sala besteak beste gintzat joko barran ba hori aibaia itsasoratzen den eremu hartan basan kaseta bat karabideroren ez, ezautu dut nik gerora baino garai hartan ba hauek egoten zian mikeleteak zaintzen, hango herri joko sartu aterak barkuenak eta kontrabanduak eta gauzak, eta lan hori egite zuen eta antzion eta izan zitu, seme alabak, eta badu seguida, aier betarre, gore joan badute, segida, gaur egun dexentekoa, ezta? Eta gizonura, ba, dirudienez, kasunetan hor sortzen dira zalantza, zebe familikoak ere ez dakite, gauza segururik, gauza nola junotezan. Mena, dirudienez, ba, falangistak bazeto zela eta, han kutxa bakarra, zeguen gara jartan, errean kutxa, kajade horroz, eta kajadea horroz hartako diruak hartu, agindu ingozioten, oski. Eta eamantzitun bilbora, bilbora arten errepublikako indaren e, eskuetan, eta esko jaurlaritza e, aneratu zan, ez? eta anko katuzien, ango agintariak. Diruak, diru dinez, honek eamantzitun ara. Eta keo, bueltatu zan herrira, te bere lanean, eta honek etzuen egin sartu egin, Nazionalak, eh? frankoren tropak eta falangistak eta hoedanak etala. Eta honen kasuan ez da hogeita maziko kontua. Da hogeita emezortzikoa bi urtera. Eh? San Jose egunean dirudienez hil zuten gizon hau, Baina orduan gauzer naztu itzen dira. E, familian bakite deitu egin zutela bilbora joan zedin. eta Ara, joan Eta bilbon... Se ze gertatu zan haren arrastoa ez dago garbi, baina ospital batean egonmentzan hala bat oraindik ere bizidana, dana, goatzen duna, ze jo ja, oso zahrra da ere, baina e, egontza la ospitalean e, bisitan eita ikusi zula orduako gaixo zola oso gizenduta eta hola, baina artean bizirik eta bueltatu zian herrira eta handiken egun batzuta, dirudienez egun hori da, Joseeguna, 2018koa. Eta hogeita emezortzian ja sartuak zian, nazionalak hogeita e, amazazpiko ekainean sartu zian. Hare hilza, jari zuten, alkate, bilbon eta la, sekolako diskursoa egin zuen, e, ordun. Beraz, hogeita amazazpiko ekaineetigan ja frankoren aldekoak zuden e, agintzen e, e, bilbon, eta hau hil zuten hogeita emezortziko martxuan. Eta hori dadakiten hauek, eta hauek ere, e, nioko erazpan zuten e, e, berreskuratuaren gorpua, bakarri jakin zuten, Ilegintzutela. Diru dienez izan txan, bakizonarek, e, ogita amase jan, ea arrozeko diruk, hori hartu, eta bilbo aldera, hori sezun, delitua. Eta hori gire gintzutela. Pertsona bat eta bakoitza da, bere buruaren eta historiaren protagonista, eta gaur inakik, protagonista, eta hondarrak egarra izkigu. Inakiz, argatik, aleluia. <laughs> Bai, bueno va ba, a que escatres enizkidalako hiru kantu eta bakizu zer? Ka nei etorriz anetori Ba, eh, bueno, beste bat ¿está? Eh, Harri Aldeguia, sera horiei bai aipatualdugoian, no, bai ntanan azkenari horiak eraman te zituen edo. Ua, bai, bai, bai. Orrun, claro, ua, ua, ua, horon, klaro, ua, ua segituan, ¿está? Lotzeko moduan, eta hori Jota, Aldeguia rite hizo bat eta egokia, ¿está? Ta gio bakero aterako dana na, eztik da. Beste bat eman izun, baina gero giritu sistema bakizu komplejo bat izaten du euskaldunok askotan, ¿está? O sea, kantua ta E, gilditzen baldin maize txekoarekin ez da gertukoarekin da jo, ane, puteide gitzetak ez da <risa> ne, beste alor batzutan ere eta ere gertatzen zaigula literaturan eta barra eta komplejo horrek karrikozian neri ere behar bada eta ia toke nio, a, beste, pausu bat eman zau, beste koizkabat igo eta orduan nehi ba leonarkoenei aipatu. egia da nehi leonarkoenen musika asko guztatu zantzitela beti dani txikitatik eta neik nere bizitzan edo Entzun dedan kontzerturi gogoan garrienetako bat, arek emantziguna izan txala, barakaldoko beken, oen dala urte gutxi. Oen dik, eta ba, alde hortatik, asko estimatzen, eta asko maite dut, eta haren kantua aukeratzen hasita aitortu behar dizut, nik ez da gizkidala, haren kantuen, itzak, izen Ordon burura itzak, aleluia, ala esaten baitu, izena hori ote duen ere, ez da? Bai, bai, baina ez zuk idatze eta komoduan idatzi. Segu ez, baina topatu ez zuhortuan, ez da? Baina nigu uste tozo kantu, ederra dala, baino Leon kantu gehiena dira, edarrak. Ba, aleluia, eginak. Now I've there was a secret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 kiargaiikusiko den liburuaren sarrera egiteko Andu Lertxundi, Erritarraren Paper Festa liburuko zatitxu bat aukeratu duzu. Bai, aukeratzen hasita horixe, bururatuz hitz izan, ba orroa ja, gabe, rigabea da aukeratu dez gertukoa, laguna eta idazle bikaina eta batez ere gogo eta egile Ni guztut, ba, estatu oso ondagoen onenetako bat, eta horregat izaritu zuten, eh? Bire, zaiak liburu hau, ez? Paper festa. Eta paper festa horretan, ba, gauza on asko daude, eta nik, ba, baliatu nahi izan dutan eh, ikusitako, on, topatu nuen, gauza oso laburra da, ba, nire liburuari, ba, nola haiteko emateko, eta onela dioa. Tiroak entzun ziren erreian. Betikoak, esantzuen, esantzuten alde batekoek. Betikoak, esantzuten beste aldekoek. Begibistakoa zen gerra bat azizela. Gerra deitzen zioten atzerriko edabide eta buruzagiek. Iraultza, ditzen zioten ordea alde batekoek. Gurutza da, ditzen zioten ordea beste aldekoek. Alako batean, bukatu zen, gerra. Gora! Oiu egin zuten batzuek. Besteak, isilik zeden, beren hilobietan, kartzeletan, bizitza publikoan, bentsutuen eguneroko bizitza abailduan. Gure inguruko hildako horiek guztiak nun lurperatu ez bada hizkuntzan. Irakurtzalea da inaki? Bai. bai, bai, irakurri egunero irakurtzen dut eta guztora ba, asko maite dut irakurtzea kontua da ez ezazineia galdera literaturari buruzko ez da egize gile eta horrezikulako dure maten ez detenik, oinarri hori, baina asko irakurtzen dut egunero egunero bai baten bat entzulego eh aholkatzekotan edo liburuen bat liburoren bat. Bueno, ja está bueno, hay parte de un Paperfesta Angel Ertzundirena, bikaina da, benetako liburu ona da e, literaturaren gaineko gogo eta eta erakusgarria hauek bai, zenbat irakurri duen da nola landu duen, ez? literatur literatura eremu hori eta hortikan ateratako ondorioak eta ze ondo Josio dituen eta Paperfesta da benetako festa bat, festa literarioa behar bat. Lanna eginaz goaz aurrera kate horretan denok batera gogorkiloturi ga Nolabide esaterren Iñaki gaur aritu da izarrek bildutako autxura orain eta hemen astintzen Bai, ni aitu nahi zure aginduetara <haz haz haz> zu galdetu eta nikanu moduan erantzuten eta Goierri eta itxasaldeko beste herri txiki hori hori jo lotzen. Eta, bonor, biztorian sortu zen olako xera ze paraohatxo hori, ba, eh, han protagonista bihurtzea hemenguak hori azaltzen, ahal egin, hori egiten. Kantu edera aukeratu zua gure esateko, zer da berezia kantu. Ai, ba, zer horrek bakizu hori ez. De, norberak santitzen du bere modura. Ba, helen esan dugu, ez da, N nola ez dugu meitatuko gure ama, ez da? eta gure herria ez da. Eta, kantu hau nola, ez da, ba, guztatuko, ez, izarren hau tsa, xabierletek idatzi, eta Mikelauak horrela kantatu, ez da. Batasun hori egiten digu batetik, ez da, bi tubor, ez, baten hitzak eta bestearen doiuk mu musika soragarri hori batuta, Eta kontatzen digute teba, ez? Gizakion eh, jakinduria ta gizakion bideak eta makurrak eta oso ondo eh, kondensatuta daude horrez. Gizakion ibilbideko zera asko modu ederrean gainera kantatuak eta kontatuak. Beti aurrea joatera ez da dukanak ongi Eukitzea zein den ona... Bere... Iñaki mila-mila esker bere garaian enbidea botatzea batik. Nere buruarekin ere pozinago, enbido horri eutsiarekin erantzun nio lako. E, etxe baserri txokoren batean, gaurgo goizene irratien zuten egunden bakarren batek, e, akaso, ba, zukuretara botatako arri horri elduko diolako eta eta nor jakin ez da, e, zuk hasitako bideo horretan ba, aurrera jarrituko delako ikerketan eta eta zabaltzen ez garaio batean gertatutakoak Bai irati eskerrak emane dizkitutzen baina e, hortan hasi aurretik gutziazu parentesi txiki bate kontu da atzo gertatu izan eta Lena ipatu izu futebolean aitu ginian gure SMEekin eta bar tanekin algoan futebolean aitu izan etako bat zan Dorronsoro Eneko Doronzoro, eta ya abizenarekin ja haizea ja, ja, sumatzen ze esango dedan. E, Ua da, leheri -le beste atal bat, Doronzoro. Baina atzo arte nuen jakin, oza, azina izen arte, ba, ataundaren kontua hola batzen, ba, atzo arte nuen jakin hauek ere baietz. Hauek ere, ataunde, ataundik jundakoak diela, hauen berreitona edo, eta inzu zen, ba, Doronzoretako bat, ibilizan gerran gudari, ibilizan Asturiaseko frontean, hane batalioi batean eta ango eremu batean hil zuten desagertutzat jo etzan inuz itzuli ta haren ezurrak omen daude hango ilobi komuno hundiditako batean eta hola beste historia bat hola ez eta bueno ordun eskeran nik eman naiz kizut eman dizolako aukera segurara segurara herri dotorio honetara etorri eta gaur hemen zurekin berriketan jarduteko karkararen hogeita bosgarren urte urren ospatu, eta, eta esan datorren azteko bazkaria irabazi duzula eta hemen zain izango gehala, goierrin berriro hori otarraren zain izango gehala, beste kontu kantu batzuk eh, jateko, inesteko gogoz. Bueno, baigual ordo negin godeo, eh. besperan trein euro hauretara bota, eta arraunean igo nea nio, <laughs> no, bazkita baldin ez, ospakizunetara, eskerrik asko. Ina ki mila e mila eskerda gero arte, askotan izaten degulako, elkarrekin egoteko aukera eta izan dezagula, aurrera ere, eskerrik asko. Zuri. Zira bestea hortan idango duten zuait zardaskan esse a que é lhe taba sai su non di sortuko duzu esperanza eta ne oroitzapena faltaba sai su bizitzaren opariak emoze nata dago Atandi hori ura joan omen baina horiotik zumarra galdera ere etorri zen bakarren bat 85 urte ditu Angelita du izena Angelita Lertxundi abizenak ala dio horiotarra dela Eta gustura egon dela oso gustura entzuten Eta larun batera larun batera hor egoten dela itaka entzuten eta eskertu naiz Jolainakiri egindako saioa Gelta mi mi eskerro pareen atik Eta oroza pena. Iratzeko modu bat laguntzarekin, kantatzeko modu bat oruman eguztkia. Mandiotik, zaldibiko kiskurgunek babestutako tartea. Baserriko produktuak eta oiko platerak kombinatzen dituena. Gazza eta basatxerri produktuak ere badira. Larra bidean, ara larko benta. Kiskorgune. Ekaitz amarri labete konturatzeak ujuten diela. E, iraien, ez dakit behatzi, amar inguru hortan zabaltzen dizkigu ikasgelako ikasgelakoatek ikaslei, Ete kainen erdi aldea, bonagor, esaten diegu edo uda ondo pasa, edo eta tartean ordu asko, elkarrekin elkar bizitzen ditugunak. Batzutan nehar, beste batzutan parre, saitu saiatzen dira. E, Dakigun hori eai erakusten da eak guri irakusten diguna, ba, guke hortik ikasita jasotzen. Ordu asko, bizipen asko, tentsio asko, Besteagiet, eh nik sentitzenet eae eskerrak emateko beharra, eh egun ere egun erosaitzen naiz ei zerbait berezi esaten eta azken e, klase bukaera horrtako pentsatu nun. Bueno, bertsoak beinzat in berdi et eh lehenengo mailako ikasle hauei. astero Begiratzeko... astero oraitu gea buruari erakin izen burupean e, matematika ariketa sorta batzuk egiten e, Aste hartetako ordu celebre hortan, ez baita errezta klasea ematea ordu itatik iruek eta pixkate ordu hori harintzearen, bori, eragin buruari fitxak prestatzen ezkin, astean zerrikazitako ba, praktikan jartzeko. Tazkeneun Ta hortako balako prestatu prestatunien, baina bertsoa tekin. oinak falta eta oinak asmatzen jarren ikon, bertsoa eai eskainetako azan. E, handik andik astu bete edo blogen zintzilikatun nun eta baten batik esan zin eh bertze arrazaela ta entzungo lukela eta handik sanen bueno ba, bertxo kantu naizuko san baten bate harrapatzen arrapatzen unen ba, bueno kantatuko kendula nik baino beto ba, kantatzeko gaidan baten bate eh neuriganatzen unen ba, kantatuko kendula eta hoixa da esku jarri jarrizoan eh bertzoa ekainen amarn okerzpano ba, ikaslei kanta uniena Txasori begira duñu kine asmatu eta bota. Bi urteetako oroitzapenak Zuenaketan ideak Urtea askotan izango ditut Biotz barnean gordeak Arretxikiak negarmalkoak, emanaldikolo loreak, infinitura iritxigera, El Karlo Tuzbektoreak, ikasle giixa onak zerate, pertsonona gisa hobeak, Infinitura iritsingera, Elkarlotuz bektoreak, segi argotzen matematikaz, Bizitzaren koloreak, Ikasle gisa onak zerate, Pertsona gisa obeak. El du zenuda berria, Cantu zaxi Laguna preso jausidirela, Iri chizai gaur berria, Iri chizai gaur berria. El zenuda berria, Kantu zazien lagunak preso jauzi direla, iritsi zait gaur berria. Urtu zira den elurrak eta ihesi joan dira gure beldurrak. Udan ere sartu gara eta eguzkiak berotzen ditu gure mendigailurrak. Lagunu no eta itakari hasira eman genion bezala astero astero iman kantuan. 10 urtekait, zenbadira 10 urte? 10 urte, 11 urte. 10 urteotan urte ere egin diogu tira ta tira Imanolen ahotsari. Bere eriotzaren berri izan eta astebetera saiatu ginen. Omenaldi polit bat egiten bere ingurukoen ahotsak eta kantuak bilduz eta marrurteren buruan ere egingo diogu, luze gabe omenaldi berri bat Imanol ol, lartza bali maitea genuelako eta maitea degulako gozatzen degulako bere, bere kantuarekin eta huxe, gaurko saioaria burrezateko aukeratu dugun kantua Orala, orde nade Akabala, agertu dute... Juan Eto Rian diskotik, Egiagar Estidala, kantua. Egiagar Estidala, Egiagar Estidala... Inakizu estu bat eskerreka eskoikasturteko lan eskerga buztiaren eta larun batera arte... Inakiturain ere mila-mila esker bezazkada estu bat eta larun batera arte. eta joxeri eskerrik askota larun batera arte. Eta, eta bueno, ba, xier, eta izaskun, eta ainoa, eta joan, eta ba oi, larun bateran elkartuko garela saio ederronen bueltan ikasturtean zehar bilutako horitzapenen alde. Gukordea datorren larun baten ere mentxajara jaraituko du eta horren ere bai. Astea ondondo pasa eta musu botolobana denoi. Izan zorion txu aburresateko, Imanol olkantuan egia garesti dela, kantatuz. Aio gaitz. Aio. Elduzen u da berria Kantu zaxien aria Laguna preso jauzi direla Iri txizai gaur berria, iri txizai gaur berria. Urtu ziraden elurrak, narrotu otxo zakurrak. Horaino ere, nimberaz daude, En el lagun en ezurrak, En el lagun en ezurrak. Raño azire no doldu, Bizzon prestu akidu Beit berrriro ere rei fo maldaz pe mildu maldaz pe. Konziziakurratu bakea du desau lau hor mar eginuzte biziikan enterratu biziikan enterratu Darra dela morala, ordena dela kabala Adertu dute giz onaren zat, egia In honesty of